висадженими на лоба. Враження було таке, ніби в цього чоловіка очі полізли рогом, та так і не вернулися на місце. «А, – сказав він, – це ти. А то я вже думав, прикладами гамселять. Я на силу протиснувся за ним до квартири. Окрім, треба сказати, дуже оригінальний чолов'яга. У побуті передовсім. До його квартири заходиш, мов до якоїсь темної захаращеної печери». Біля самих дверей стоїть височена старосвітська шафа з різьбленими дверцятами, і треба протиснутися поміж нею і сервантом, який стоїть тут таки. Ба більше. Далі треба лавірувати поміж якимись ящиками, поставленими один на одного, стелажами, картинами в золочених храмах, і нарешті в кінці того тунелю починає мріти тьмяне жовте світло. Аж тут відвідувача правцем ставить з подиву. Він потрапляє на відносно незайнятий простір, за те, який стіни аж до самісінької стелі у суціль забиті якимись шпаргалами. У простінках розвішено старосвітські ікони, іржаві сокири, і портрети засновників марксизму, ленінізму. На поличці над письмовим столом людський череп. У півмороці він має справді такий жахливий вигляд. Але що в цьому покої вражає найбільше – це табличка біля телефона. Не знаю, де хрім її доп'яв, але я щоразу здригаюся, кинувши погляд на цей релікт сталінської пори. «Осторожно, врах підслуховує, кричить вона кожному, хто збирається задзвонити з цієї квартири. «Новину чув?» – Охрім узяв на підвіконі пачку цигарок і черканув сірником. «Здоровезний сірий котяра!» Завітривши тютюновий дим, потягнувся, виліз із-під тахти і спритно плегнув йому на спину. Тоді видерся на плече і сів, обгорнувшись хвостом. «Якась провокація?» – поспитав я, з розмаху падаючи на софу. Хрім обурено глипнув на мене своїми маленькими круглими очицями. «Якась!» – він пихнув цигаркою і спинився наді мною. Невисокий, згордений, в три погибелі, а штани підтягнуті так високо, що сягали аж під пахви. Сеньте місце вже три дні аж гуде, а він нічого ні снов, ні духом не відає. Отже ж люди, га! Я ліг у поперек Софи і втомлено заклав руки за голову. Добре було в охріма. Ця квартира з її грубими монастирськими мурами і одним-однісіньким вікном, яке виходило на Майдан. «Сила на всякого мотлуху, барикади книг. Купити собі таку квартирку чи що?» – подумалося мені з нічев'я. «Провокація КГБ!» – хрім снував по кімнаті, вимахуючи цигаркою. «Учора перед телевізорами заснули всі глядачі. Новий тип випромінювання через ретранслятор. Він раптом спинився. «Як це тобі подобається?» а – я позіхнув, прикриваючи рота рукою». «Прокляття КГБ! Що ж, ж треба було сказати врешті-решт? Ти теж заснув!» Охрім різко обернувся. Його зморшкувати лице, разюче, подібне до печеного яблука, вмить ствердило. «Я? Я спав до самісінького ранку. Ні, це так їм не менеться. Телевізор довелося здавати в ремонт. А ще ж і моральні збитки, експерименти, понімаєш? Вони проводять експерименти». Я клацнув за пальничкою, видихнувши струмінь диму, з цікавістю подивився на нахріма. Люди добрі. Це був екземпляр. Колись давно, іще в роки застою, його тягали до КГБ, здається, за націоналізм. Тоді за цим звинуваченням тягали чи не всю інтелігенцію. І з тої пори цей маленький чоловічок застався переляканим на все життя». Мало того, що вони прослуховують мої розмови, Ахрім знову спинився. Між іншим, я знайшов спосіб, як покласти цьому кінець. Нарешті можна буде не боятися. он подивися. Називається клітка Фарадея. Я звів очі у стелю. Вона була поснована якимись дротами. Стіни, до речі, посновані були теж. Гарантія на 100%. Гасить коливання повітря. Пристрій складний, але... Ахрім махнув рукою, збив попіл у вигадливу бронзову мушлю на журнальному столику. Треба буде запатентувати. Американці зразу вчепляться за цю штуковину руками і ногами, сказав я. Такий винахід. А то, розпалював себе Ахрім, влаштували ж за мною стеження. Мало того, сусіди мої виявляються у них на службі. Ну, коли це вже кінчиться врешті-решт. Га, я знизав плечима.